Казка про кущиє безсмертного. Були собі в одній країні цар з царицею. І мали вони єдиного сина Івана царевича. От як підріс Іван Царевич Та став справжнім богатирем Надумав він поїхати мандрувати Світу побачити Гарної нареченої собі пошукати Попрощався з батьком і матір'ю Сів на доброго богатирського коня І поїхав Їхав-їхав Десь заїхав у чужодальню сторону, до якогось чужоземного міста. Коли це бачить, ведуть з того міста чоловіка у кайдани закутого, ще й батогами б'ють. Під'їхав Іван Царевич і питається, а що це за чоловік? Куди ви його ведете і за що б'єте? А люди й відповідають – це в нас такий закон. Хто цареві податку не сплатив, того батогами бити та у в'язницю вкинути, поки хтось за нього викупу не сплатить. Іван Царевич питає – а який же викуп? Десять тисяч карбованців. Івану Царевичу стало шкода того чоловіка, от він і каже – «Зніміть з нього кайдани і відпустіть на волю, я за нього викуп сплачу». Витяг гроші, заплатив і поїхав собі далі потроху. А той чоловік, як тільки зняли з нього кайдани і відпустили на волю, побіг у слід за Іваном Царевичем та й гукає, «Іване Царевичу, візьми мене з собою, за те, що ти мене визволив, «Я тобі в пригоді стану!» Іван Царевич і питає, «А як же тебе звуть?» «Булат Молодець!» От Іван Царевич і погодився його з собою взяти. Купив Булатові коня, сіли вони і поїхали. Дізнався Булат Молодець, що Іван Царевич собі наречений шукає, і каже... Є тут у сусідньому царстві одна царівна, з усіх красунь найкраща. Замкнула її зла мачуха високу башту на сім замків, і ніхто її визволити не може. Ото От була б для тебе найкраща наречена. Як почув Іван Царевич про таку красуню, то й закортіло йому її визволити і за себе взяти». Та тільки як до башти із сьома замками підступитися? Та Булат молодець, усяке зілля знав. Пішов він у дрімучий ліс, Знайшов там чудодійну розрив траву, Що всі замки відмикає. Приїхали вони з Іваном Царевичем до високої башти, Всі замки відмикнули, і вивели з баштик царівну красуню, з усіх красунь найкращу. Посадив Іван Царевич її на коня позад себе, і поскакали вони, чим дуж геть з тієї країни. Їхали-їхали цілий день до вечора, а як стало сутеніти, зупинилися в лісі на ночівлю. Булат молодець і говорить – я ляжу відпочину до півночі, а з півночі ти відпочиватимеш, а я стерегтиму. Ось іще північ не прийшла, як Іван Царевич розбудив булата молодця. Булат молодець схопився, що таке? Нема моєї нареченої, каже Іван Царевич, а сам плаче гіркими сльозами. Я задрімав трохи.